selamun alejkam ya ya rasul allah život koji insan živi će zasigurno biti nešto što će ostati za njega i jedan od glavnih principa nas koji se odgajamo na riječi uzvišenog gospodara na riječi njegovog vedenika Muhameda sallallahu alaihi wasallam jeste da našo ima u zalagu želešangu pomoć da ostavimo što više dobri idej za sebe. Nas je Ulema naučila da je svaki od nas, svaki čovjek je neka priča koja će se iza kazivati, iza njega pričati. In in sam hadisum bade u svaki od vas, svaki čovjek je neka priča koja će se posle vas kazati. Fa kun anta hadisan hasanan biman rawa. Buditi lijepa priča ono koja će se nakon tebe pričati. Vjerujte, draga braće i sestre da je ovo jedan od najznačajniji jedna od najznačajnije smjernica za život vjernika i vjernice da nastoje u svom životu da toliko ispuni svoj život dobro, činjenjem dobra drugim ljudima činjenja dobro dobro i oni najbližim nam vjerujte lijepa je lijepa izreka kaže autu salih rahatu li nafsi kaže kad umri je dobar allahov rob kaže odmori se A kada umri neko ko je loš, ko je pokvara, kaže odmore se ljudi. Zaista treba nastojati, evo pogotovo u Ramazanu, se sjećate, prošli put smo kazali ove ovaj dvije dimenzije. Jedna je da radimo na svom, na svom moralu, na svom unutrašnjem stanju, da popravljamo uz Allahu Đalešanu pomoć sebi, a drugo je da radimo sa ljudima, da potičemo na dobro. I zbog toga, zamolio bi vas, na početku, evo, večeračnje i druženje, da to imate u vidu. Vjerujte, proći će, proći život. Oni možda od vas koji su sada u 20. godinama, sutra će biti u svojim 30. Oni koji su u 30. u 40. pitate nane koji su u 70. godinama, kaže kako je, kako je prošlo nano, kaže da jedna vrata ušla na druga izašla. I vi znate, sad probajte se sjetiti detalja kada ste možda bili u osnovnoj školi, peti, šesti raz. Možeš se puno sjetiti, ne može. Ako sutra će se možda tako osjećati fakulteta evo druženje, i evo naših druženja, vrijeme neumitno pralazi. Izbog toga jedan bošnjak, čestiti i hoću da započne druženje sa njegovom izrekom, kaže, vidio ga unuk kako sije krompir. Kaže njemu, unuk, dedo, zašto siješ krompir, ima jeftini ovo, uvozno, kupno treća bud zašto, kaže. A ti se trudiš, si Tada on rekao rečencu koju hoću da uzmijete kao principu Ramazanu, a izvan Ramazanu. Kaže, mi smo sine. Jeli. A neko je posadio pri. Allah zna, kaže, možda ću ja danas posaditi ovo, a neko će potpuno drugi jest. jesti. Kunje se, tatuom je Ahbab, unuk njegov. Kad tako mi Allah nije dočekao da da mi krompir taj povadimo iz zemlje nakon što sastrije. Zato je vrlo bitno, mi ne, znamo, mi ne znamo kada će niknuti. Na nama je da učinimo dobro i da posijemo se. Ja vas na početku zamolio da se sjetimo Fatihom ili i mama Buharići u hadisku u zbirku. Čitamo da je da je da, je, da, je, da, je, da je. 380. hadis i dalje se družimo sa hadisima koje imam Buharića Sabra u knjizi o namazu i hoću da podijelim sa vama jednu vrlo bitnu smjernicu razumijevanju Ramazana. Sve one značajne stvari koje trebaju biti u našem životu u Ramazanu su prisutne samo izraženije. Mi bi trebali klanjati mimo Ramazana, a u Ramazanu imaš stravju. Mi bi trebali postiti jale, i mimo mjeseca Ramazana na film, a u Ramazanu imaš obavezu da postiš mi bi trebali mimo Ramazana ko što evo donosimo i nećo da donaj do ko ima, ko nema ne mora da niti sve ono što mi vi znate da mi imamo problem nema dolaska na halku bez kila brašna kila brašna 2 kg brašna je možda teža od moje vreće bilo 100 tona koji neko drugi da kila zašto navikniš sebe da heftično izbjajaš sada vjerujem i radovat ćeš se, radova će se tome jer postane sastavni dio tvojog karaktera i zbog toga gledajte u Ramazanu namaz koji trebamo dobavljamo obavljamo mimo Ramazana u Ramazanu se učimo da količina namaza u našem životu bude kao ona koju imate koju je Resulat dobio prilikom prve naredbe sjećatel se, prvo je bilo naredženo koliko? 50 namaza mi u Ramazanu klanjamo 5 dnevnih namaza i klanjamo šta te ravije najmanje 20-ak kad podijeliš po dva rekiata vidiš koliko je to količinski više, zašto? da malo insan promijeni svoj promijeni svoj odnos prema namazu i hoću ovdje da imate u vidu jednu stvar jedan Alim govori kaže 20 godina učio sam se obavljio sam namaz kaže ali sam se učio da uđem u namaz iako nekada moji proaktiv je moj nefs moja zauzetost dunjalko mi ne dam ne dozvoljavam i uđem u namaz a slažem što kaže jedan trgovac kaže kad god hoću da prebrojim pare koje sam zaradio kaže klanja makšan iliaciju kaže on i, tam, i znam kada je na kojem je rekiatu ima Kaže, kako znaš? Pa kaže, imam tri, tri radnje. Kad tlanjam makšav na prvom rekiatu, sabiram što je u prvoj. Na drugom što je u drugoj. Net. Kaže, tako radiš. Kaže, ovaj anim, 20 godina sam sebe, kaže, uvodio namaz, da mi je drago kad samo u namazu. Kaže, tako mi je Allah zadnjih 20 godina. Kako sam, hvala Bogu, po, postao namaz dio mene, sastavni dio mojeg karaktera. Teško mi je, hoć suzu da pustim kad treba da preselam im da izaćem iz namazu. Ja, ne zna, ja nisam došao u tu fazu, ne znam koliko nas. Kad hoćiš da preselaviš, kad napuštaš, ili kontaš kad tlenjaš, u, uh, uh, još samo 16 krat, tj. U, još samo... Još, fala Bogu, pa kod nas sporije klanjaju, ne, ne žurije puno. Subhanallah. Znači, 20 godina zadnjih čovjeka. Zašto? I to je, zato gledajte veličinu odgoja Allaha Đališanvu. I Resulullah kaže, mene je, gospodar moj odgojio. Allah na Sodgaya riječima Rasulullah, odgaja nas njegovim postupcima, al nas braćui i sestre odgaja onim elementima koje Allah da u naš život. Pa ste namazanje toliko značajno nama, našoj duši, da naša duša se može napiti te mirisne vode koje se zove, koja se zove namaz, da kada iza namazana staniš na namaz, osjećaš se kao da si ušao u jednu dženetsku bašću u koje ne izlaziš, ne izlaziš s vama među ljude. Ne izlazit se gdje se ljudi mrze, gdje ljudi zavide, gdje ljudi jedne drugima zolom čini. Zašto? Jer se ušao u jednu vašću koja, koja, koja te smiri srce, koja smiri dušu, koja te usmjeri. 20. poglavlje u knjezi o namazu je Babu Salat i Al-Hasir. Poglavlje namaz na Hasur. Vi znate, to je originalna bosanska riječ Hasura. Vidite, to je ipak arabska riječ. I nekada... Kada pravi anegdotu sa našom bračom, Turcima i Arapima, ja kažem, slušajte, mi, bošnjaci, kažemo kita Pa ste to vi, Turci, uzjali vi odnijeli Arapima tamo. Ono, elif la mim dalik, el kitabu la rive fi. Naravno, to su, elhamdulillah, lijepi termini koji su ušli. Hasura je, dakle, prvenstveno ovaj dio, dio jedan, hajmo kazati, namještaja koji je u to doba bio, koji se pravi od palminog lišća, mahom od palminog lišća. I ovde Če imam Buharijas spomenti Hadis koji govori upravo o klanjanju na Hasuri. I zanimljivo je, od da, da da imate to na umu. Resulullah sallallahu alejhi ve nije spavao na dušeku na madracu spavao je na Hasuri. Jedne prilike kad mu je Hazret Omer ušao, vidio je kako trag Hasure je ostao Resulahu rezan na licu. Nema onoga mehkog jastučka kao meni te. I tada je Hazret Omer zaplakao. I rekao je Allaho poslanić, za da Allahovi neprijatelji se naslađuju, Kisra i Kajsar, vladari Bizantije i Perzije, kaže za da se oni naslađuju u mehkim posteljama, a ti Boži poslani da živiš i spavaš na Hasuri. Tada je Resulullah rekao, Ema tarda antekune lehumu dunja volenel ahir, zar omeren nisi zadovoljan da oni sve što imaju dobro da im na dunjalu podođe, a da nama naše dobro i na ahirat pretekne. Imo sam, moj profesor dolazio mi je ovdje u, Sir, u Siriji. Allah mi, dragog, mi mu prostrijemo krevet, spava, spava pored kreveta. Kaže, što da bi mogao ustati u zadnju trećini noći? Ako legnim na postelju, neću ustati. Jer kod nas čilim uglavnom, vi znavate kako, čilim, prostrije sebi neke deke, vidim ja svako veće čovjek spavo na, na podu. Jer kad legneš na postelju, kaže, otežat će mene, iako je čovjek u svojim 50 godinama bi. I zato imajte na umu da ono što je nama Allah želio da, Allah ne voli da se mi pati, Allah voli da mi svoju obavezu prema njemu izvršimo. Lezi ti u postelju, al nemoj dozvoliti samoh pruci. Nemoj dozvoliti. Wa sallajaabirun wa abu said fi safinati qa'ima. Jabir radijallahu anhu i Abu Said su planjali na lađi stojeći i ovo ćemo akongog da govorit Kada budemo došli do poglabe okretanja prema kibli, može se klanjati u prevoznom srestu, uvjet je da se možete okreniti prema kibli. To je što se tiče farz maza što se tiče na file, možeš klanjati na file koliko god hoćeš, okrećeš se tamo gdje se cejahalca okreće, jer nisi dužan da, da se okreniš. Ovdje su, spominje se da su dva ashaba Rasulullah klanjala na, na brodu ili na lađi. Va kala al-Hasan, Hasan, hasan al-Basri je rekao, qa imen ma lem tašuqa ala ashabike taduru maha kaže možeš klanjati na lađe, a mi konkretno sada više nas se, da kažem, ako imamo neka putovanja, čovjek ide i avionom, može se i u avionu klanjati. Može se čak i farz namaz klanjati u avionu. U onim malo većim avionima, kada idu ljudi, vidite ljude ustanu pa odu gdje se može okrenuti prema kibli i obavi namaz. Ako ne može da obavi namaz, onda klanja, ispoštovanja prema vremenu klanja namaz u avionu A kad se spusti i kad se može okrenuti prema kibli, ponovi svoj namaz. I to je najbolje, Allah, dragi, najbolje je zna. Kaže, dokle god nije teško, jer nekada lađa nije baš toliko, ili, ili, ako je mali brotić, nije lahko na njemu stat da, da se možeš, jel? Kaže, kako sa ona, kaže, okreći i se pokušavaš okrenuti prema kibli. A ako ne možeš, kaže, ha možeš onda i sjest paklanjati, jer zavisi koliki je brod, kolika je brodica jel neki mali, jel čamac jel brodica, jel brod, zavisi o čemu se radi danas imate brodova na kojima čovjek uglavnom i ne osjeti da je na brod na njima najnormalnije može okrenje se prema kiblju u tom momentu i klanja, U ukoliko će duže klanjati a zna da će brod vremenom promijeniti šta, kiblu onda se može postoje periodu okredati u onom pravcu u misli da je i ovo je Allahov dar, zaista nema opravdanja nikog, pazite do te mjere da se može i šaretom klanjati. Klanjaj što jeći, pa ako ne možeš što jeći, klanjaj sjedeći. Ako ne možeš sjedeći, klanjaj ležeći. Ako ne možeš ležeći, klanjaj. Pa barem, barem pokretom, jednom malom gestikulacijom. I vjerujte, kada vidite, meni je to ovaj upečatljivo, ne znam je li vam. Ova starija generacija, probajte to od njih uzeti. Ja ne vidim nama mi kad ne možemo da postimo, imamo neko opravdanje. Ne vidim da je mojoj generaciji, meni da je teško. Nedavno sam bio kod jedne hađince, Allah mi ona nije suza što ne može da posti. Vjeruju da je teža nego moj post. Ja vidim na njoj da je njoj toliko žao, toliko teško što ne može da klanja i što ne može, pardon, da posti. Da hadetena Abdullah talah, verena malika nishaq ibn i abdillahi ibn ebi talahata, nanes ibn malika. Prenio nam je Abdullah od malika, od ishaqa ibn abdillahi ibn ebi talahi, od nanesa ibn i malika i ovog. Mladića koji je bio uz Resul Laha sallallahu alijesalem smo puno puta spominjali, ali to je onaj koji je bio sluga Boži i poslanika. I zanimljivo je, ja bih vas zamolio, nemojte, ja znam da mi volimo sve svoju generaciju. A još znate šta više volimo? Volimo one mlađe, jer nima možemo prosipati neku pa Molim vas, molim vas, zaista vas molim ko, evo, ko mlađi i ko stariji vrat. Bježite od toga da se družite samo sa svojim dršnjacima, ali samo sa mlađim mocem. Družite se sa starijim koji imaju iskustvo. Sastušajte ih. Zašto? Jer Allah će vam dati kroz njihovo iskustvo da neki problemi u koje su oni upali, vi zato što ste ih sastušali, ne upadnete u njih. Nažalvo, šta je problem danas? Kaže, snaga u omladni, nijeste snaga u omladni, ali iskustvo u stariju. Uzmi sastušaj. Vjerujte, nekada imate deta, čovjek hoće da kupi automobil. Odješ kod čovjeka koji drži radnju. 30.000 auta njemu prođe kroz radnju. 30.000. Kažeš, hoću ovo auto ili ovo auto? Kaže, nemoj ovo, ovo se kvali. Ti ga poslušaš, uzme to. Tvoj kolega ne posluša, uzme to koje se kvali. Zajedno imate auto dvije godine. Ti jednom nisi popravljeno, od pet puta popravlja auto. Najde, to je dunialuk, to je novac. Ali šta ćeš ne doobog, da to pitanje brak, Pa ti ljudi kažu iz svog iskustva šta je nevalja. A ti kažeš, nema to veze. To je ne. Šta ćeš ne doobog, vezano je za za neki poslovni odnos, a ljudi ti kažu ne valja tako rad, možeš imati problema. Molim vas, molim vas, družite se sa starim. Hazreti Enes Iban Malik je imao prilegiju da se druži s Eresulom lao. Vi imate, nekada babo i mati imaju iskustvo koje hoće tebi da dadnu, ja i ti zato što smo možda malo udarili se oni nije čemu da uzmemo to iskustvo. Poslušaj od svoje nanije, od djede, poslušaj od svog džematlji, bjeruj mi toliko, Pa znaš koliko se puta imenite desto da ti hađira neki u džami pet puta istu priču i spriču? Desic. Pa kaže, a ja, ja svaki klimat, joj jo, jo, jo, je zanimljivo hađira. A znam, prije dana mi je spričao njemu drago što se ga saslušao, a meni seba pupisao što sam starijeg poštov, poštov. Vi znate da je od poštovanja prema Allahu Đalešanhu poštovati onoga ko ostane u islamu. Is, iskoristite iskustvo ljudi. Mi ovdje živimo na turbulentnim prostorima. Imate problem. Svaki 40-50 godina imate velike turbulencije. Vi ako ne budete učili, evo, Srebrenica je sutra. Obilježavanje Srebrenice i ukop 175 naše braće. Ako mi nećemo učiti od onih ljudi koji su prošli kroz tu golgotu, šta treba imati? Kako se treba organizovati? Kako treba sutra, ne do Bog, spriječiti sve to opet deset? Kako ćemo uzeti? Zab' treba svaki put kad ne iđemo na isto iskušenje da opet iznova učimo? Zar nije bolje da naučimo ne iz nekog iskustva pa da više ne upadamo u one probleme u koje smo upali? Zbog toga je priča Enesa Ibn Malika interesantna. Sluga Resul Laha i on se od njega mnogo koristio. Kaže Hazreti Enesa ene da je njegova nana et, ovo opet bezuje se na ovo što sam malo prije govorio. Šta je uradila majka? Daat Resul Allahi sallallahu alihi wasallam ali to amin sanadhu. Na Napravila je ta stara hađinca hranu i pozvala je Resul Allahi sallallahu alihi wasallam da jede kod njim u kuće. I ovo vas zamolio, jedite zajedno. Nemoj, ne, najmanje, najmanje današnja savremena porodica. Ranije vi znate da su porodice i po tri obroka zajedno imala. Danas ne jedan. Svi smo razapijeti i u fast foodu nas razapnu Zašto? Zato što pojedemo hranu tamo, a ne sjednijemo, barem jedan obrok, jed, ne možeš sve, možeš ujutru dočkovati, ostani, ne čekaj posao pola sata, ostanj pola sata duže iza toga. Barem jedan obrok. Zašto zove jedna stara hanuma, žena, zove Resulullaha, alim, sallam, Boži poslaniče, bil ti je došao kod nas, da nešto pojedemo kod nas u kuće. I Resulullah dolazi. Fa'ekala minhu thumma kao. Pa je Rasulullah došao njima u kuću. Zatim je rekao, Umoni usani lekun. Ustanite da ja vama namaz obavim u vašoj kući na filmu. Suhanallah. Ovo ti ono što mi trebamo. Evo, gledaj kad uskraćujemo, uskraćujemo tijelo hrana. Evo u ovom trenutku najsišće ti misle mogu biti. Jer je gospodar da da si čitav dan danas ti upravljaju svojim tijelom, a ne tvoje tijelo to bez obzira što miršete ovaj burek, vidite ili ove, što su. Još uvijek upravljate svojim tijelom, još uvijek imate. Subhanallah, ali Resulullah spaja između dvoje. Došao je njima na da jede. Rekuo Bismillah, i kad jedeš, rekli smo to bezbroj puta. Sad kad budeš jel, imate situaciju, dođe Ashab kod Resulullah, kaže, jede koliko deset ljudi jede. Kaže, šta je s ovim, kad nije još on primio Islam. Dođe drugi put, jede, ono, Koliko pola insana ide, kada je lambula, dobro. Kaže, njemu Resulullah, šta je bilo? Pa kaže, Boži poslanič, prošli put kad sam ti došao, bio sam keafir, bio sam nevjernik. Sad sam hvala Bogu muslima. Kada je Resulullah rekao, zaista vjernik i vjernica, jedu, kaže, u jednom stonaku, jednoj utrovi. A keafir jede u stovu. I u deset. Zašto? Zato što je proštrdiv, zato proštrdiv. Šta je problem? Kad je ušao u hran, kada je krenuo da jede, gdje je rekao, bismila nanijetio sam da jačam tijelo svoje upogvornosti gospodaru tebi i onda malo kad jedim kilo se ujača i završena priča znači Resula spaja između, između onoga što je fizička fizička hrana i odmah kaže ustanite kako bi vam tlanjao i ovo je zanimljivo ja bi vas zamolio to praktiku Ute, kod nas ima to, ona dova poslje hrani ne ima bolje, boljeg dokaza za dovu poslje hrani od ovoga Jer je najbolja doba šta? Namaz. Resullah je jeo sa njima. Oni ga počastili. Rekao im je vjerovatno Allaho alem, Allah vas nagradio. Ali hajte sad ustanite da mi klanjamo ako ništa barek jato. Ili da proučimo zajedno dovo da kažemo gospodaru nagradi onoga koje napravio, počasti, smilujim se i tako dalje. Ustaje Resullah da im klanja. E sada Enes opisuje kako to izgleda kada Resullah sallallahu alimu sallam klanja u kući njegove nanije. Još jedan detalj, pošto nećemo stići da ula Gledajte jednu stvar, dokle god kaže u Lema, u komentaru Hafiz Ibn Hajar, komentator Buharije, kaže dozvoljeno je odazvati se čak i kada žena zove na ručak ili na večeru, ako nema u tome bilo kakvih šerijatskih uh, prijestupa. Znači, nije osamljivanje, žena zove na ručak, ima njenu unuk, ko što ovde slučaj ima, enes ima. dakle, treba se, Resulullah se odazivao o jednoj musliman, muslimanci koja dođe i kaže, boži poslani će učiti Pored svih obaveza kojih. Kaže Enes: um ila hasirin lana." Pa sam kaže ustao i uzeo jednu jednu hasu koju smo imali. Jo hoće da sada zamislite ovo mi ulazimo dosta u kuće i siromašnih ljudi i mučnih ljudi. Ja vas zamolio posebno se čuvajte ulaska puno kod ljudi koji su mučni od vas. A to posebno mislim na žene. Molim vas, nemojte možete to sebi raditi. jer je nevstaka. Znam brakove koji su se raspali, zato što je žena počela da se druži sa onom koja više od njima. Ako nisi spremna da razumiješ da Allah podijelio na faku među svojim roboma, pa je nekom nekome više, je manje, a hvala Bogu niti nisi gladna ni žedna, ja vas molim, nemojte se previše družiti, pogotovo s onim koji svojim novcem dokazuju kako oni mogu, kako oni. Čuvajte se toga. Kaže Hazreti Enes, ustao sam i uzeo jednu hasuru. Kaže, pa disvede min tulima lubi se. Kaže, ali je, kaže, ta hasura više je znala pod crnu koliko je dugo kod nas u kući. Fa ne dahtuhu bi ma. I šta sam onda uradio? Kaže, uzeo sam, očitio sam tu hasuru vodom. Fa ta sallallahu aleyhi wa sallam. Pa je ustao Resulullah i stao ispred nas. Va safeftu valijatime voraehu. Ja sam, kaže, stao iza Resulullaha u kući njegove nane i jedan jetin kojeg je Resulullaha vodio sa sobom i štitio. I zanimljivo je, gledajte detalje, Resulullaha zovu da njega da jede. Koga Resulullaha sa sobom vodi? Vodi jetina. Da bi naučio koga je najvjednije na hrani. Ne treba, nije Resulullaha došlo što je gledan tu. Došlo je da se odazone toj ženi koja je napravila hranu. Al koga je najpreče na hrani, koga je Resulullaha sa sobom vodio? jetima. Jo, opet vam ponavljam, braćui i sestre, prošli put sam rekao od 10 etima na svijetu danas 9 su muslimana. Točnenc. Danas najveća žarišta gdje ostaju djeca bez očeva i majki, maljki, često su muslimanske žene. Pa pogledajte Irak, Afganistan, Sirija. Najbrojnija populacija je etima je danas koja muslimanska populacija kaže dalja hazreti Enes ul ajuzu min wara'ina a ova žena starija koja je pozvala bila je iza nas dakle stao je Resulullah va dječaka iza njih ta tahunuma fa lena rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek'ataini thumma salatna faman resulullah sallallahu alayhi wa klanjao dva rek'ata zatim zatim je, je otišao poslamio se sa njima i otišao ova je ovaj hadis braćo i sestre ima mnogo poruka Ja bih vas zamolio da zapamtite tovih nekoliko. Prvu poruku koju hoću da znate jeste da ono mjesto koje na kojeminci sarplanja, pogotovo u kući, to je tvoje posebno mjesto. Nije bez razloga da Sulah sallallahu alajhi ve sellem došao njima u kuću. Kažu oni kasnije, uvijek smo klanjali na onom mjestu gdje nam je Resulullah sallallahu wasallam, Zašto on je došao bereket da on klanja u njihovoj kući. Još još jedna bitna poruka Žene nemaju priliku da vide namaza Resulullaha koliko vide muškarci. Zašto? Zato što su u zadnjim safovima. Resulullah je namjerno došao kod te žene da ona vidi kako Boži poslanik s.a.v. klanja namah. Da bi predijela ona, da bi kazala. I ne samo to. Koja snaga vjere dođe kod insana kada mu neki čest čovjek, a zamisli Resulullah s.a.v. Uđe u kuću i zajedno sa njim klanja dva reka. I hoću da vas pitam. Ima liko za od Bože i poslanika u tom trenutku. Prijedsednik državi, glavni komandant vojske, sa svih strana udaraju na njega, poučava ljude, hatibje, mu'alimje, imadnje. Sve, sve što može ono insan, kad bi sve obaveza imao, Resulullah, obaveza njegovi. I nađe je vremena, Allah vam bravo, i nađe je vremena da ode i da se odazove jednoj ženi koja kaže Boži poslaniće, ja... Sam napravila hranu, dođi kod nas, da. I mi danas kažemo, nema on vremena. Može li biti, da povoj vojlogci, ima liko danas da ga znate na Dunjavu, da je zauzeti od Resulullah, s.a. Tako mi je Da ima više obaveza od Božnjih poslanika, s.a. l.a. l.a. Tako mi je Allah Evo pogledajte, samo šta je na plećima svoji nosi. Tako da oni koji kažu da nije problem, nemam vremena, nego ne znam raspored svoje vrijeme, Ne znam raspored svoje vrijeme. Ti su upravo. Nisu upravo ni koji kažu da nemaju vremena. Jer ako je Allah Allah Želšanu rekao ja sam vrijeme, smiješ ti reći da nemaš vremena. Smiješ ti reći Allah je vrijeme, a ti kažeš nemam vremena. Kao da kažeš la ilahe, nema Boga, a ne nastanješ illa Allah. Jer gospodar je taj koji daje mereketu vremena. On je taj koji ti daje snagu da nekada u jednom danu uradiš više nego neko za mjesec dana. Ili u jednom mjesecu da uradiš možda više nego neko za, za, za godinu dana. I zato vijednik i vijednica, gledajte ovdje hoću o, o, ovu lekciju hoću da naučim. Ako je on mogao, pored svih svojih obavjeza, imati taj osjećaj za ljude oko sebe ti i ja ne smijemo, ne smijemo sebi dozvoliti ako njega slijedimo da, da nemamo taj osjećaj za ljude. Žena, stara žena, Hanuma jedna, mi kažemo ono, Hadžinca. Hadžinca ga neka pozove, on dođe sa njenim unukom i koja dovede, tako vam je, dovede je tima. Kao da nama kaže, slušajte, me nije trebalo da dođe i kod nje da jede. I zato veliki ljudi, Allah mu rahmetile, sjećam se, tokom agresije pričali su mi na jednom od iftara u Ramazanu, rahmetli prijedsednik, Oni su se, kaže, potrudili hudi da bare mi znesu ono što ima, pa. pa su oni navajali sve što su mogli naći na sop. I kaže, rametli predsjednik je, kaže, uzeo čorbu, pojeo čorbu sa hljebom i rekao je, normalno, mi sanuje dosta. To su ljudi koji pokušavaju Božijeg poslanika, sallalahu alim sallam, slijedni. Ja bih vas zamolio da se pomaknemo malo naprijed. Evo ovi koji su možda ogladnuli dugi je dan bio. Da. Dakle hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji smo večeras imali čas da pročitamo si zajedno od njegovih riječi u tom hadisu je ustanite da vam namaz obavi. Rasulullah je obavio namaz u kući i zajedno sa tom ženom koja je napravila molika, napravila ručak Božjem poslaniku Rasul, a.s.v. je klanjao sa njom i sa Enesom, njenim unukom i sa jednim je timom. Hoću na kraju, u par minuta, koliko nam je ostalo, da prije nek što počnemo sa dovom, uzjet ćemo malo ranije da, da učimo dovu do, do samog piftara, podijelit će sa burkom. Zamolio bih vas da imate u vidu da već Haman, trećina je iza nas, ali za dan, dva, evo i polovina iza nas. Ja vas molim, braćo i sestre, iskod istite ovaj Ramazan maksimal. Nemojte dozvoliti da se zavaramo dužinom dana Ramazana. Vjerujte da će proći kao dlan, dlanom odla. I hadis Resulullah s.a.v. koji hoću da zapamtite je vrlo upečatljiv. Kaže, Resulullah se popeo na prvu stepenicu mimbera i onda je rekao amin. Pa se popeo na drugu stepenicu mimbera pa je rekao amin. Pa se popeo na treću stepenicu Mimbera i rekao je amin. Kaže, ashab, jedan Božji poslaniće, ni, nije uobičajno da ti kažeš kada se penješ u stepenice Mimbera da kažeš amin, amin, amin. Ja hoć se, ova ova ove tri stvari koje je Resulullah tada rekao. Kaže, Božji poslanik, salallahu alaihi vselem, došao mi je Džibril. Došao mi je Džibril i kada sam se popeo na prvu stepenicu, rekao mi je, Allah kaže onaj kod očeka Ramazan pa mu ne bude oprošteno Allah ga udalji. Onaj kome Allah počasti kada dočeka Ramazan pa mu ne bude oprošteno Allah ga udalji. Pa ne Zašto nema šejtana nema ništa odnos prema čemu prema vremenu. Drugo kaže kada sam drugu stepen kaže rekao mi je Džibril onaj kod koga se ti spomeniš pa on ne donese salavat selam na tebi Allah ga udalji sallallahu odnos prema resulu odnos prema vremenu odnos prema resulu -Lahu. i treća posljednja stvar kada je resul se popeo na treći stepen kaže opet amin je rekao kaže melek džibril mi je rekao onaj ko dočeka da mu roditelji ili jedno od dva roditelja dođu uđu u starost kod njega pa ga ne uvedu roditelji u džennet zato što im čini dobročinstvo kaže Allah ga udaljio draga braću i sestre Ova, ovije, ova tri detalja ako večeras izađete sa njima iz ovog tavačkog mešćina izašli ste sa dobrom koje nadilazi svako drugo dobro prvo pitanje odnosa prema Ramazanu jer je Ramazan dar Allaha Đalešanti dar kada ti okvije šeitana kaže gdje se ti su oči sa svojim slabostima evo šeitan ne može na te ne utjecati gdje se ti su oči sa sobom klinaš li namaz obanaš li pogrije da ne gledaš ono što je zabranjeno naređuješ li dobro odračaš li od zla šta radiš Pomažeš i svoje kolege, studente, svoje prijateljice, studentice. Šta radiš? Drugo, odnos prema Resulullah, kada definišiš odnos prema vremenu i svjestan si da, da će vrijeme proći i svjestan si da u vremenu činiš dobro. Drugo, što treba odnos prema Resulullah, kako ćeš to činiti? Onaj ko donosi salavat selam na Resulullah, salalah. On je taj koje vesuje srce za Bože i On kad goti u nekoj situaciji, uđe u mezari kaže što je Boži poslanjih radio kad prođe pored mezari. Srednja ahbava, dobro, kako se resula salami ostali odmah, je ovako? Kako? Je li dođe tva kod ruk, stani? Men dođe da gufati im za zvod. Mi kaje, mer, ahbava. Bil se Boži poslanjih kako po salami? Kaže, ne bi pustio rukog ok se salami. Ne bi pustio ruku dok ovaj drugi ne pusti ruku. Izpoštovanja prema onome koga sreći. Da ti ne govorim socem ocem, s majkom, sa bratom, sestrom. Samo sa lalahu, ali ima se Pa možeš jezikom donijeti sa lalavac, Ali možeš i donijeti sa postupkom. Jer pomisliš kako, Iptar je, šta bre Resulala radio? Kaže Resulala mi prekinuo post hurmom ili vodom i onda bi klanjao akšat i zatim bio, je li tako? Zar nije to donošenje salavata na poslanika salavavama? Jer oživljavaš njegov sunet. I posljednja, treća stvar, prijedove. Odnos prema roditeljima. Vjerujte, svi tu imamo stvari koje trebamo preispitivati. Niko tu nije cvječka i zlata da vam može kazati ja pošto je svoje roditelji vi trebate. Najveće iskušenje je čovjeku da prema roditeljima se ne ogriješi. Najveće, I zato je ovaj hadis, kaže, kad se popeo Resula na treću stepencu kaže Allahu dalje onoga čiji roditelji dožive starost kod njega na veku dugom Ja vas vam nove tri stvari, Odnos prema Ramazan, odnos prema poslaniku sallallahu alej ve sellem i odnosno prema prema rote. Ja vas molim da to, ako Bog da, svi zajedno preispitujemo, evo ne znam koliko je ostalo, hoćemo dobar El Dream koliko še ima. Još tri minuta tamo, ako Bog da, da zajedno proučimo do Ja ću vas zamoliti, ja sam vam prošli put rekao samo finansirajući studenti. Ona, ne smijem vam ni reći kolišno je para skupljeno ali nije problem mašala prošli put nas je bilo 275 znači i to koji ftara napravljen naši ftar nisu skupi 3, 4, 5 maraka međutim kada pomnožite jedno 5 maraka sa 275 izađe to jedan iznos oni koji imaju zaista koji imaju koji nemaju nek se oslobodlja obaveza oni su naša braća i nama je čast koji su imao priliku bit tamo ovaj jedan od mamaka koji će sa sandukom biti hvala Allahu Mi smo, znači niko nam marke nije dao, ovi naši ugostitelji izađu nam u susred, dadu nam jeftini, ali minima plati. Tako da znate, ovo mi platimo što što pojedemo. I najbolje ono što platiš, ono što dobiješ. Allah će pitat što si uz od njega, je njegovo halal ili nije, je to dobar čovjek ili nije dobar čovjek. Kada jedeš hranu, bil je ovo čovjek ako je loš čovjek. Kad ti znese hranu, ko zna što ti je nad njom proučio? Ako ovi koji idu po kafićima, ne znaš jel ti pljunu u kahu, jel? I ne zna. A šta je pljunu ti u kahu, a zamisli haramom te? Inficir. Šta je gori? Da ti pljuni u kahu da te ne dobuo haramom inficir. Tako da će tamo biti za nas samofinansirajuće studente, bit će ako buvo, da, sandu gdje može sultani imam ti će postati. A udubila je nešto. As-salamu ja, ja,